Vándorolgatott az én János vitézem. Meggyógyult már szíve a bútól egészen. Mert mikor keblén a rózsaszárra nézett, nem volt az többé bú, amit akkor érzett. Ott állott a rózsa mellére akasztva, melyet iluskája sírjáról szakaszta. Valami édesség volt érezésében, ha János elmerült annak nézésében. Így ballagott egyszer. A nap lehanyatlott, hagyva maga után piros alkonyatott. A piros alkony is eltűnt a világról, követve fogyóhold sárga világától. János még ballagott. Amint a hold leszállt, ő fáradottan a sötétségben megállt, s valami halomra fejét lehajtotta, hogy fáradalmát az éjben kinyugodja. Ledőlt. El is aludt, észre nem is véve, hogy nem nyugszik máshol, hanem temetőbe. Temetőhely volt ez. Ócska temetőhely, harcoltak hantyai a rontó idővel. Mikor az éjfélnek jött rémes órája, a száját mindenik sírhalom feltátja, s fehér lepedőben halvány kísértetek a sírok torkából kiemelkedtenek. Táncot és éneket kezdettek meg legott. Lábok alatt a föld reszketve dobogott. Hanem János vitéz álmai közepett, sem énekszóra, sem táncra nem ébredett. Amint egy sértett, őt megpillantotta. Ember, élő ember! ezt szót kiáltotta. Kapjuk fel, vigyük el, miért olyan vakmerő? Tartományunkba belépni, miképp mer ő? És odasuhantak mind a kísértetek, és körülötte már karét képeztenek, és nyúltak utána. De a kakas szólal, és a kísértet mind eltűnt a kakas szóval. János is felébredt a kakas szavára. A testét a hidegtől borzadás átjárta, csípős szél lengette a síri füveket, lábra szette magát, s útra kerekedett.